Ми сидимо на ялинових гілках і дивимося на вогонь. Полум'я більше, росте, переливається у кольорах, висвічує твоє обличчя. Мій пустотливий, смішливий хлопче. Станьмо на коліна і тут, перед Всесвітом, попросимо ще одного життя. А знаєш, як би ми жили? Я обережно брала б кожну відведену мить як щасливо несли б кожен день, як ми берегли б слова, як любили б людей, як жаліли б травинку, пелюсточку, корінь, як ми літали б між ялинами і збивали сніг крильми. І доки горітиме у цій грубі, доки вітер виноситиме тепло, доки ти у відчої втрат стогнатимеш пташечко, Доки вітер, мов слізка, тремтітиме на небесах, ми будемо разом, а коли ти рушиш до дверей, вони знову упадуть тобі на руки, благаючи порятунку. Але ти не зупинишся, відштовхнеш їх убік і з вистуженим серцем сядеш в авто. А я, на задньому сидінні, згорнуся грудкою і заховаю голову у пір'я. Наодинці з лисиням у проваллі засипаному листям. Бачиш, любий, тебе знову немає у місті. Десь ти поїхав на світанку. Закричала брама, колеса машини легко розіткнули нічні калюжі. Ти вже був у кінці провулку, коли вимкнули світло у твоїй кімнаті. У машині стало темно, як у норі. Я це відчула, бо стояла на балконі. Долину шурхіт тільки... «Одних коліс. Твої велетні руки лежали на кермі похмуро. І я згадала, як ти ловиш мою долоню, наче пелюстку у повітрі. Машина сховалася у долинці, потім стрімко злетіла на пагорб і зникла у гриві мосту. Я подумала, вперше подумала, що ми вже ніколи не побачимось. Не злись, любий? Знаю, ти зараз можеш зім'яти цей папір, і вигукнути маразм, бо я вже виїздила. І йшла з валізкою на маленьку залізничну станцію, щоб нікого не зустріти. Брала квиток на перший потяг, знаходила нову роботу, нове житло, нових друзів. На новому місті можна було вжитися. Але наставав той вечір, очі вростали у шибку, а скло проломлювало темінь. Я хапалася за телефон. Коли людина переживає клінічну смерть, як вона цінує силу життя? Ти обзивався на тому кінці проводу. Спочатку говорив хрипло і тихо «Алло». Потім повторював голосніше і зрештою тривожно кричав «Алло, алло, не мовчіть, говоріть же». Після довгої розлуки, мов після клінічної смерті, відчували. Нічого нема сильнішого за це почуття. Нічого ріднішого за цей голос. І я поверталася з Петербурга, Гурзуфа, Новгорода. Приходила до тієї школи. Клала трудову перед тим же директором. А за день чи два по тому ми випадково зустрічались на вулиці. Як бентежно вищали гальма твоєї машини. Як ти вилітав з кабіни як захлинаючись від гніву, образи чи несподіваної радості горланив. Чого ти сюди приперлася? А ось позавчора ти прямо на вулиці став мене цілувати. А потім затягнув машину, і ми поїхали на зустріч листопаду. Ліс був схожим на царські палати. Усе сяїло міддю золотом і рубіном, у полі гуляв вихор і розносив скирту соломи. Ми бігали посеред того буревію і раптом за кілька кроків побачили лисеня. Ти сказав, давай заберемо, я от його до матері. Хай підгодує, а потім випустимо. Лисеня не підпустило нас на відстань простягнутої руки. Стрімко злетіло і сховалося у бур'янах. Неподалік ми побачили калюжу крові, напевне хтось уполював стару лисицю. Ми вийшли на польову дорогу, що металася між пагорбами, наче боялася майбутнього. Подумалося от берушити цією дорогою, куди вона приведе, а потім вийти на тому місці і поставити курінь на все життя. Ти мовчав, а потім заговорив уривками. Так ніби між словами виривалося полум'я шаленої пристрасті. Не знаю, що ти казав. Вітер розкидав мою зачіску, ти ловив губами пасма. Ми заплуталися в батогах хмелю, що вже осипався. Ми обплилися білою травою, що, мов, і єрогліфи розсипалася під гір'ям. І вивітрилася, і висохла. І що вона хотіла написати? Один Бог іде. А потім, а потім, а потім. Мене заповнювало неможливе Далеке, уявне материнство. А ти щось городив про несправжність кохання, про те, що жінки хочуть мати чоловіків під підбором, і коли я зачиняв дверця та машини, вони так загарчали, мов хотіли тебе загристи. Я лишилася на тій зляканій польовій дорозі, що боялася майбутнього. Захотілося негайно в цю мить залізти в чиюсь теплу нору і облизатися. Звернула на стежку у гущавину лісу. Десь же мучиться те лисеня».